У нетверезому стані погрожував розправитися із тещію. Проти нього і була порушена кримінальна справа. Тоді на допиті Тонков заявив, що збирається глушити рибу. За незаконне зберігання вибухових речовин, хоч він ними і не користувався, Тонков був засуджений і згодом звільнений від відбування покарання за амністією. Проте, як з'ясувалося, ніякого відношення до вибуху біля гастроному він не мав. На жаль, деякі особи бавляться вибуховими речовинами, як правило, на річках і озерах, де глушать рибу. Проте незаконне виготовлення, зберігання і використання вибухових речовин є серйозним кримінальним злочином. Передусім тому, що воно небезпечне як для оточуючих, так і для самого власника вибухівки. Відомо чимало нещасних випадків, пов'язаних із цим. Злочинець, який приніс вибуховий пристрій астроному, тільки чудом не підірвався сам. А втім, хоч жодна із вивчених вибухових справ не вивела на автору вибуху біля гастроному, ключ до розкриття злочину вже був знайдений. Посилка від 9 липня, близько 15-ї години, жителька села Гулаківки Гребінківського району Полтавської області, Полтарак, що особи вдома розмовляли з сусідкою, почула вибух. Як розповідала згодом Полтарак, вона не одразу збагнула, що сталося. Вибігла на вулицю і почула крики. Вони долинали з будинку, в якому жив Петронюк із своєю дружиною. Що ж могло вибухнути у тихому селі, де з часів війни не бачили навіть патрона, Де ніколи не глушили риби і не влаштовували фейерверків місцевого значення? Так чи приблизно так, думала Полтарак, яка разом з іншими односельчанами бігла в напрямку, звідки пролунав вибух. На місці Полтарак побачила, що її сусід Петронюк лежить долі, поранений в руку. Разом з іншими односельчанами подала йому першу допомогу. Невдовзі прибула карета швидкої допомоги. Постанова про порушення кримінальної справи. Місто Грибінка. 9 липня. Прокурор Грибінківського району Полтавської області, ознайомившись із матеріалами, зібраними по факту вибуху вибухового пристрою у домі Петронюка, встановив 9 липня житель села Гулаківки Гребінківського району Полтавської області Петрунюк одержав у Грибінківському райвузлі злі зв'язку посилку, адресовану його дружині Мощіль, привіз її додому і розкрив. Побачивши у посилці пакет чорного кольору, перев'язаний шпагатом, він узяв його з посилки і намагався перерізати шпагат. При цьому стався вибух. Будинок потерпілого стояв на околиці села. І хоч було цілком очевидно, що вибуховий пристрій він одержав на пошті, районний прокурор у присутності понятих ретельно оглянув місце події. Внаслідок цього до кримінальної справи був долучений протокол, який містив детальний опис будинку і його місце розташування. Кожний слідчий мусить побачити все, що можна побачити, і навіть, як жартують криміналісти, то, що побачити неможливо. Тому, як зафіксовано в протоколі, огляд місця події невеликого сільського будинку тривав 4,5 години. Перше, що одразу впало в око, вибите вікно. При огляді знайдено також металеві уламки, газетні клапки, шматок ізоляційної стрічки і три копчених скумбрії, що лежали в ящику поруч із вибуховим пристроєм. Головне, що привертало увагу, була кришка від посилки, на якій зеленим чорнилом вивинено адресу відправника 252.040, Київ-40, проспект 40-річчя-жовтня, Будинок 56, квартира 45, Симоненко, Роман Петрович. Звичайно, здавалося неймовірним, що замисливши вбивство таким хитромудрим способом, який давав змогу йому в момент вбивства перебувати десь до 500 кілометрів від жертви, вбивця залишив свою зворотну адресу. Незважаючи на це, до Києва надіслали відповідний запит. Потерпілий тим часом був доставлений у лікарню. Рана його виявилась не смертельною. У своєму поясненні на ім'я начальника Гребінківського районного відділу внутрішніх справ Петронюк не додав нічого нового до того, що було вже відомо. Він підтвердив, що посилка справді надійшла на його ім'я дружини, мощіль, але йому хотілося довідатися першому, який гостинець надіслав той невідомий київський адресат. Тим більше, що три копчені скумбрії підкреслювали дружній характер посилки. До речі, знову ж таки про зрадливість долі. Вибух відкинув людину. Що ж до копченої скумбрії, то її вибухова хвиля навіть не зачепила. Цей злочин був настільки неймовірний, що про нього одразу ж повідомили Полтаву і Київ. У самому ж селі Гулаківці почався допит свідків. Насамперед потрібно було перевірити всі зв'язки дружини потерпілого, якій адресувалася посилка. На першому ж допиті Мощіль попросили назвати склад сім'ї, бо, як цілком слушно передбачав слідчий, замах на літню жінку